Олекса Стороженко, скарб. Був собі чоловік та жінка. Були вони люди заможненькі, усього в їх доволі. І поля, і скотинки, і худоби, і хата простора з садочком, і левадою. Послав їм Господь на навтіху одного тільки синка. Павлусем звали. Та вже ж і шанували, і пестували вони того динчика. Не так батько, як мати. І що то вже за мати була? Між матірками навдивовижу мати. Вже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як з маненькою дитинкою. Було власними руками, годує його, а він телепень тільки глита, та як той пуцвіленок знов рот роззявлює. Усю зиму й осінь з хати не випустить. Не ходи, синку, каже, холодно, змерзнеш, та ще, крий Боже, занедужуєш, то я й умру, не діжду, поки ти й дужеш. Прийде весна або літо, знов не пуска, не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме. Цілісенький рік не дасть йому порога переступити. Хіба в неділю поведе до церкви та за ним і не молиться, та обома руками за його і держиться, щоб хто не то що штовхнув, а й не доторкнувся б. Деколи, як обридне йому стояти, то такий галас підіймає на всю церкву, буцім з його чортяка лика дере. Ходім, мамо, додому, хлипа, їсти хочу!» То мати й веде його додому, не з кінця служби і благословення. Як кладе його спати, то сама і стеле, і роздягає, і хрестить, і ще й котка співає, неначе над годовичком. Часом батько, дивлячись на це юродство, стане гримати на жінку і похваляти, що він павлуся віддасть у школу, до дяка аж у друге село, так куди, і не кажи. Така з неї добра і покірна жінка. А як дійде діло до її павлуся, то як скаже настане і очі витріщить, і запіниться, і за ніж хапається. Крий Боже, що виробляє. Кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати. Доріз Павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло, такий став гладкий та опецьковатий, гладки, пика широка та одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та от чого б їм і пошерхнуть. Зроду не то, щоб ціп боку су у руках подержав, не взявся й за лопату, щоб одгребти сніг від порога, або за віник, щоб вимести хату. Було старий і стане, доказував жінці. «На яку радість ми його вигодували, Який з його хазяїн буде? Що з ним станеться, як ми помремо?» «Е, чоловіче, – от каже жінка, – як Бог милосердний пошле йому щастя, то без нас житиме ще лучше, як теперечки». Уже Павлусевій минув і двадцятий. Вже б він і на вечорниці пішов, так мати не пуска. «Не ходи туди, синку, – каже. На вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки. Там тебе обидять». Віку тобі збавлять. Почекай трошки. Я сама знайду тобі дівчину. Саму найкращу на всьому світі, саму роботящу. Вона буде тебе і годувати, і одягати, і доглядати, як рідна мати». Так не привів же їй Богу женити сина. Раз вночі розверадував з Павлусь, як на живіт кричить «Меду, тай меду!». У старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? Устала мати». Накинула на себе святину, не схотіла будить наймечку і сама метнулась по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не то, що вночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала від хати до хати, у кого є, та каже, нема, не хочеться уставати. Та якось уже випросила у попа. За один цільничок обіцяла бузівка подарувати. Трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж, Павлусові вже не до меду. Заснув, манесенький, ніяк його і не розбуркаєш. Так через той-то мед занедужала небога та й вмерла. За нею слід і батько ноги простяг, а наш Павлус і не схаменувся, як зостав з круглим сиротою. Що ж з ним сталося? Правду казала мати. Як Бог милосердний пошле йому щастя, то без батька і без матері житиме ще лучше, як за їх. У покійників, звісно, як у заможніх хазяїв, були наймит і наймечка. Наймит – парубок ще молодий, працювитий, непитущий, а наймечка – теж чесного роду, осталась бідною сиротою, і покійниця прийняла її до себе як рідну дитину. За Павлусем і їм добре жилось. Було чим-небудь йому угодять – то стара й дякує, і гроші їм дає, і добру одежу, а часом за наймета скотину у поле вижене, а за наймичку хату вимете, і води принесе. Отож, як умирала стара, то благословила найми з наймечкою побратись, наділила їх худобою, і аж руки їм цілувала, та просила, щоб вони не обижали її Павлуся, доглядали б його, і були йому рідним батьком і матір'ю. А вже вона на тім світі буде благати Господа, щоб він милосердний послав їм усякого щастя й талану. Отож, після смерті старих наймет оженився з наймичкою і стали собі господарювати. «Щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого полуся, і урожаю його лучше, як у других, і корів ялових, Накупили волів і послали кілька хур у Крим за сіллю, на дім за рибою, Построїли шинок із лавкою та й годують скриню карбованцями, як свиню горохом Кругом у сусідів талій давить скотину, а у Павлося, як на сміх, хоч би один тобі вілий здох. Раз наймет піймав у садочку Ройка. Так з того одного розроїлась колодок з тридцять. Наймечка доглядає Павлося, як рідна мати. І годує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле. Так йому увіччя й дивиться, думку його відгадує. Бо палусь за весь день і пари з рота не пустить. Хоч би часом чого й схотів, вже не попросить. Якось йому і слово важко вимовити. Тільки йому й робити, що цілісінький день їсть, а лопав здорово та спить» було прокинеться вранці зараз наймочка і ставить перед його душею жарену курку або качку, або повнісіньку макітру вареників зі сметаною, їсть не бурак, аж за ушима ліщить. Не вспіла наймочка його утерти, а він уже й уклався спати. Поспить на перині, лізе на піч, поспати ще й у просі. Пообідає і знов куня. Коли зимою, то знову просу, а коли літом, то вийде в садок, ляже під грушею, а часом глянувши вгору, трошки розсердиться. Бісові груші пробонить, які спілі і над самісінькою головою висять, ані одна ж то не впаде у рот. І щоб то дриґнуть ногою та штовхнутись обцівку. Та й посипались би, так, кажу ж, йому важко і поворухнутись лежить, лежить, та й засне. Пополудне, і знову йде у комору спати, і спить вже аж до захід сонця. Розбудить його наймечка вечеряти, нагодує, здійме свитину, чоботи, покладе на перину, а він тільки вже сам засне. Лучалось наймит вернеться з поля і навідається до Павлося, а тому й голову важко держати на плечах. «А чи не смикнули б ви, пане Павле, люльки?» – спитає наймит. «Смикнув би, – пробелько Павлусь, – так люльки не знайду». «Та ось ж вона, біля вас на лавці. Та хто ж її наб'є?» «Та вона ж набита, я ж її з вам набив, як їхав у царину. Отже, біля вас і справу положив». Та викришав вогню, розпалить люльку і устромить йому у рот. То він і смокче. Було прийдуть до Павлуся порубки, та й намовляють його, щоб йшов з ними на вечорниці». Ну піду про та й очі заплющить. Чому? – питають. – Далеко. Якби вечорниці збирались біля моєї хати, то може б і пішов. Е, пане Павле, – кажуть йому порубки, – якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далеко. Бачу, бачу, – Бачив, доволі бачив, – визивається Павлус. – Де ж ти їх бачив? Ти ж із хати ніколи носа не витнеш. «Та коли ж сняться, щоб вони показились, аж обридли!» – от каже Павлусь, та й перевернеться на другий бік. Засміються порубки, та й підуть від Його. Раз на зелені свята зібралось парубоцтво шукати скарба. Взяли з собою заступи, лопати і горілочки не забули, та й пішли у степ. Ідуть біля Павлусової хати, от один парубок і каже – «Знаєте, що, хлопці, візьмемо з собою на щастя Павла Лежня, таке приложило йому прізвище, то вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш». Підійшли порубки до вікна, вікно було відчинене. Дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. «Пане Павле, а, пане Павле!» – гукнули порубки. Ходім Лешень, з нами скарбу шукати». Не піду, одрізав Павлусь. Ходім бо, просять порубки, аж кланяються. Ми тебе так з периною на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то може Бог і дасть. І знайдемо скарб. Еге, як Бог дасть, то й у вікно вкине, одказав Павлусь. Не піду. Дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготались та й пішли собі, заспівавши чумака. Ходили-ходили степом аж до вечора. Шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і нічогісіньку не знайшли. Розказують люди, що часом скарби і самі вилазять наверх землі, перекинувшись у яку-небудь пакость. У старого шолудивого діда або у мершавеньке козиня або у дохлу кішку, кому щастя, той і пізнає скарб. Так, кажу, до всього приглядались і нічого не побачили. Вже вертаючись, як смерклось, недалечко від села дивляться, лежить край дороги дохлий хорт. Мабуть, давно і здох, аж гидко до його і близько підступити. От один парубок і каже, «Слухайте, хлопці, візьмемо цього хорта та шпурнем лежневі в хату. Нехай це буде той скарб, що Бог йому у вікно вкине. Парубкам сподобалася вигадка – От вони підняли того хорта на дрючок та й понесли. Підійшовши тихенько до павлусевої хати, розмахали хорта та й шпурнули у вікно. А він, як бебехнеться об поміст, так і брязнув і задзвенів і, як жар по всій хаті, розсипався дукатами. Тривай, не руш. закричали порубки. Се наш скарб, се наші гроші. Брехня, каже Павлусь, це мій скарб. Це мені Богу вікно вкинув, а що? Я ж вам казав, не вірили. Порубки не слухають його та товпляться в хату. А тут на той галас, де не взялись наймити знаймечкою, убігли в хату, зарогач та макогін, як штурхнуть одного-другого, так вони й угамувались. Будь ласкав, кажуть порубки, хоч що-небудь дай за те, що принесли твоєму хазяїну скарб. Наймит кинув їм кілька дукатів та каже Нате вам за працю, а це наші гроші, бо самі таки розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того схотів. Та, все, кажучи, позбирав наймит гарненьку дукати і сховав їх у скриню. Отакий От то був щасливий наш Павлусь. Сказано як кому Бог дасть щастя, то не треба йому й рідної матері, не треба і скарбу шукати, сам скарб його знайде. А другому неборакові, на бездолі, у те ж саме вікно, у котре вкинувся скарб, улізе злодій, і останню сорочку витягне. Не поробить день, то на другий і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не вірвалась Павлу Селі. Найшлась і дівчина, що, як той скарб, сама до його лицялась. Послав йому Господь і діточок, покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він, Пудофет, а й у матір, Бо жінка його була невсипуща господиня. І віку йому таки чимало протяг Господь. До білого волосся досталося. Спав, спав, аж поки навіки не заснув. «Що таке на світі щастя?» – спитав би я у дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть «О той щасливий». Глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливими і тих, що увесь свій вік нічого не дбають, як мій Павлус. Бог йому все дає, а вони нудяться світом, не знають, що у них є і чого їм треба. Зовуть із скупого щасливим, бо його багацько грошей, а він не бурак. Увесь свій вік стереже тих грошей, як рябко на ланцюгу, ніякої користі з них немає. І голодний, і холодний ще гірш од якого небудь бідолахи. «Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав. Той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулись вони по світу, як розрослась пшениця на добре вивораній ниві. Нагодує вона і пахаря, і його сусідів, попаде однеє скібка і старцеві у торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається і наспиться, а той, що й другого нагодує, і заспокоїть, бо у такого і душа буде не голодна. Оце ж так загвоздив вам з письменська, щоб самі отгадали, чи мій Павлусь справді щасливий, чи, може, таким тільки прозвали його зависливі люди. Глядіть же, щоб не було поприкасі. Хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. Завидуєте щастю мого Павлуся, а ніхто б не схотів бути. Олекса Стороженко Скарб прочитав Андрій Куликов для проекту книги Що говорять.